Чоловіки розреготалися до сліз. Софія образилась. Отже, Роберт розповів Седрикові про її конструювання ідентичності метиської спільноти людей білої сови. У цей момент хтось постукав у двері. Вона пішла відчиняти. Це був Ерік Наречений Мегі Він прийшов запросити Софію і Роберта на весілля А оскільки в хаті був ще й Седрик Запросив і його Всі стали вітати Еріка І потягли його за стіл Софія почала його частувати Відкоркували ще одну пляшку Ерік відразу захмилів. Як малий? Поцікавився Роберт О, малий молодець усміхнувся той. І тоді Софія наважилася попросити. «А ну, Еріку, розкажи нам про Брендана. Як він насмілився втрутитись у ваші змегі плани?» Розповідь Еріка. «Ну, що я можу сказати?» «Я не вмію гарно говорити». Я краще знаю, як ремонтувати двигун у човні, чистити і складати сітки, робити пастки для лобстерів. Одне слово, я давно вже вчащаю до Мегі. Ми влаштовували побачення вночі на моєму човні. Ну, щоб ніхто не бачив. Ми справді любимо одне одного. Взагалі ми планували втекти з острова в місто. Я б там знайшов роботу, щоб ніхто не заглядав до нас у ліжко. Але тут цей клятий Брендан. Того вечора все було як завжди. Я дочекався десятої години. Для рибалок і їхніх жінок на нашому острові це дуже пізній час. Вони вже бачать свій третій сон. Ну, приїхав, стою, чекаю. А її все нема нема. Заснула чи що, думаю. Аж тут двері риб. Дивлюсь. А це вже осінь темно. Хочуло кострель. А вона в самій нічній сорочці лише з вовняною хусткою на плечах. І боса. От, думаю, дурненька. Зараз же замерзне. І приготувався зловити її в свої обійми, щоб зігріти. Аж тут мені прямо у вічі жмуток зеленого світла. Я розгубився. «Заплющився, а коли отямився, дивлюсь, сидить на дні човна Мегі і кліпає очима». Ерік закінчив оповідь і важко зітхнув. «А самого Брендана ти не бачив?» – спитала Софія. «Ні, я бачив лише пана вчителя». «Що?» – вигукнула Софія. Седрик заспокійливо замахав руками. «Ми вже з Еріком порозумілися. Ну, власне, я ненавмисне став свідком того, що сталося. «Що мені подобається у твоїй останній фразі, то це слово «ненавмисне», – пожартувала Софія. «Ну, це справді сталося випадково. На скелі над хатиною Мегі та її батьків – «Є ще одне совине гніздо», – пояснював Седрик. Ну я ж не винен, що сова – нічна тварина». «Можеш не виправдовуватися, звучить правдоподібно», – розсміялася Софія. «А як назвали дитя?» «Джоном, як і годиться, за ім'ям померлого Джона невічного». «А Брітні?» Як назвали дитину? Теж Джоном. Але вона злукавила. Її дитина не Бренданова, сказав Ерік. У його голосі не було осуду. А чи я? А хто його зна? Вона ж працювала у пабі на материку. Батьком міг би бути будь-хто. А твій малий, значить, Бренданова дитина. «Ну, ми ж бачили зелене світло!» – вигукнув Ерік. «А трелисник?» – хотіла була спитати Софія, але прикусила язика, бо не хотіла підставляти Еріка. Але вона поставила це запитання Робертові, коли Ерік пішов. З'ясувалося, що взагалі у всіх острів'ян не лише у Бренданових дітей. На тілі є родимі плямки, і їх форму можна інтерпретувати довільно. Острів'яни вже звикли до того, що в родимих плямках бренданових дітей вони вбачають таємний зміст, а у своїх – ні. Інерція звичаю. Троє друзів сиділи, банячили допізна обмінюючись різними спостереженнями і розмірковуваннями. А, правда, Софія не пила. Ну, про всяк випадок. І не тільки тому, що вона могла бути вагітною, а ще й тому, що саме їй довелося вести п'яного Седрика додому.